kulikuwa ni utangulizi watatu twaja katika samimu ya mada pamoja na kwa sababu ya wakati sitoweza kuizungumza kwa kirefu lakini tuseme katika suala la kuwatii viongozi kuna maslah mengi sana wallahi ya ikhwani لو kama hii amani tulokuwa nayo katika hii nchi tusingeweza kukaa hivi leo hivi mlivokaa kwa utulivu tusumishana dini yetu kufanya ibada katika misikiti. Alhamdulillah. Hii ni neema kubwa. Hivi kwani ukiulizwa tumeletwa hapa duniani kufanya nini sisi? Kumwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuna mtu akakatazae kumwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala. Utotaka nini zaidi ya hivyo? Ama muonee wivu ile kiongozi. Usimuonee wivu. Ana majukumu makubwa mbele ya Allah Subhanahu ta wa ta'ala atakwenda kuulizwa mimi na wewe twalala tu alhamdulillah wewe ulo yako ya familia yako kati mwingine ya kushinda kefu waenda kutafuta ya mwingine ya leo ulo yako nyumbani pengine ukaona mkubwa mno hata huyawezi muone huruma yule kiongozi ana yake ya familia yake yale na ana ya watu wote walioko chini yake kwa nini umeonea wivu mtu kama huyo muombe Mungu amsaidie na umone huruma na yote aliyefanywa kuwa ni kiongozi kama wanavyosema faqad dhubiha bighairi sikin huu ni kama amechinjwa bila ya kisu kachinjwa na kigai manake ana hisabu kubwa kesho atakwenda kusimama mbele ya Allah ataulizwa wallahi na ni hivyo sasa hivi kutakuja na uchaguzi jeu mtu kadanganyika hapa so, na mimi pia nataka sikiliza shekhi sikiliza ndugu yangu kila shilingi inaopenya huku nakuwa utakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Ili kwenda vipi hii na wewe ulikuwa kiongozi? Kulikuwa na mtu fulani chini ya uongozi wako ameanana na njaa. Wewe ulifanya nini? Biliikuwa sijui. Nani alikuambia uchukue uongozi? Nani alikuambia uchukue uongozi? Wallahi lau kama ungelijua ya masifuudia ya ile juu yako utamunia ya huruma ya ile kiongozi. Ama wafurahi ukipita ukipita njiani mheshimiwa waona furaha ni miaka michache tu kuna hisabu kubwa mbele ya Allah wallahi alazim ni masulia kweli makubwa tuwaoneeni huruma tusiwaonee wivu Tuwaombee Allah awaongoze na awape nguvu ya kuweza kuatawala raia walio chini yao kwa uadilifu hili ni jambo muhimu sana kwa sababu katika hili kuna maslaha makubwa sana na mara nyingi utaona wamvunjifu wa amani ni wale wasiokuwa na kazi hana biashara ye anawe niambieni ukweli hivi biashara atakufungua duka lake auuze wewe afikiria huyu atakuvunja amani huyu atakufanya duka na biashara zake ana shughuli zake anozizifanya lakini kumbe kuna mwingine angalia mimi sina kazi atakoma hasi na kazi mimi basi basi atatoka watavunja maduka ya watu wataibia watu Watafanye watu mabalaa nini hana kazi amoneu hasidi yule ambaye Allah amemfungulia katika dunia kwa nini wallahi ya ikhwani ili jambo la amani lina maslah kwetu makubwa sana wachilie mbali hisia zako alafu kuna nikikubwa nkipi wote utasikia yule kiongozi fulani ameiba ni kweli ameiba pengine kweli ameiba lakini wewe hakugusa nini shughuli zako zaendelee atakwenda na hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuhesabiwa usione kuna kitu kienda bure tu alhasan rahimahu rahimahullahu ta'ala na wengineo katika wa salaf ndio wakawa wasukuma katika ili jambo ili kuwatuliza watu wallahi alhasanu basri sema wallahi la yastakimu ddinu ila biwulati al-amri wallahi dini haiwezi kusimama kunyoka isipokuwa kwa kuwa na viongozi sio kuwa wale viongozi ndio wanaosimamia hii dini aa, aa. lakini watupa amani sisi tukaendelea na mambo yetu wa injaru wa dhalamu hata wakiwa ni madhalim Hawa viongozi hata wakiwa ni madhalim pia wallahi asema tena والله لما يصلح الله بهم اكثر مما يفسدون يله مambo الله اناه yatengeneza kwa kuwa na viongozi ni mengi zaidi kuliko yale wanaoyaharibu wao wao wapigania dunia tu لكن سيسي تونا دينيتو قال المعلم رحمه الله تعالى معلقا على كلام حسن المعلم اليماني akifanya taaliki juu haya maneno asema waqad jarrabal muslimun alkhuruj na waislamu wamejaribu kutoka njia ta'a ya baadhi ya viongozi wao falam yara minhu illa shar hawakuona isipokuwa shari hivi nyinyi mnaona watu Libya waishi kwa amani amjui kama Gaddafi alikuwa madhalimu bali alikufurisha na anaovuuma lakini hivi wanamani amani wa mtu atamani ile dhulma ya Gaddafi lakini aishi na amani kuliko ile hali alikuwa nayo haya maneno kweli rocket science ili uyaelewe yani mpaka uwe mwana chuo kikuu au uyaelewe mimi nawapenda mfano tu kwa namna sisi tunapopenda amani wewe leo ukarudi nyumbani we pengine labda nyumbani kule ulikuwa utakana utoe chumvi utoe sukari utoe mtele umetafuta leo mchana umekosa unkuja hapa msikitini kukaa hapa wajua kuwa mimi nkienda nyumbani saa hii yale maneno nitapewa na mama watoto yataniudhi roho yangu afadhali nkaikisikize darasa kuna wengine mko hivyo hapa mjijua wenyewe kwa nini unkuja hapa na amani yangu kumbe atakuwa kwa kukona vito ukwezi. Je yeah, ile amani ikikosekana katika nchi tutaishi vipi sisi? Unajua kufikiria hivi? Hakuna ambaye hataki amani bwana. Kwako nyumbani kusipokuwa na amani watoka, watafta nini? Tafuta amani, watafuta amani. Sasa mbona uchafue amani ya nchi yako? Kwa nini ufanye badala? Hayo ni mambo mo, mtu na akili zake timamu yoelewa kwana, maslaha na yeye. Lakini pia Ndiyo itikadi ya ahlus sunnati wal jamaa kuwa hawaoni kutoka nje viongozi hata wakifanya dhulma dhulma ni wao wenyewe watakwenda kuhesabiwa mbele ya Allah kusema lakini kiongozi akiwa kafiri Ndiyo kama hatuna uwezo na mafsada ni makubwa zaidi ya kubadilisha ile kiongozi Wacha vile vile maadamu kuna amani Hamuna ule uwezo wa kubadilisha maneno ni mengi wanaovioni لكن مين انا يزومغومزا kwa haraka haraka tu يقول شيخ الإسلام الصبر على جور الأئمة أصل من أصول اهل السنه والجماعه kuwa nasubira juu ya dhulma ya viongozi ni msingi katika misingi ya i'tiqadi ahlu sunnati wal jamaa na wallahi kwa nasubira asubuhi akiamka Enda kutafuta gazeti. Washaiba nini leo? Kisha fanya fany hivyo. nini leo? Mimi niambia, nijua tu eh, nini babangu. Kisha wajana wengine wakusanyika watu wengi pale. Wapinga huyu yapinga huyu huyo huyu wakitoka pale wenda kazini. Ana dhiki huyo mtu. Wamona ana hasira. Tu salama Nini? Kunaibiwa? Hey, ya fatah, ya razzak, hawatu, wewe ya fataah ya razza kunani wanadhiki dhiki watu wewe lakini wewe ah alhamdulillah maisha yangu yanaa alhamdulillah napata riziki yangu alhamdulillah namshukuru allah naenda msikitini na swali na jamaa narudi kwangu kwa amani alfajiri bwa natoka nenda paka msikitini na na jamaa narudi alhamdulillah hii nema nema kubwa hii na iendelee kubakia hii nema muombe allah ibakishe hii nema Isi tuondokee neema hii. Ah! Mimi ninagusia tu Niliwambia kwa ufupi. Niwaambia kwa sitoweza muda ni mfupi. Kimi meambiwa pia nisemwe uharamu wa maandamano. Uharamu wa maandamano ambao leo yatokea sana. Mimi naomba nisome fatwa ya mwana wa chuoni mmoja tu kwa haraka haraka. Al-Allamah al Hakuna mtu wa sunna ambaye hajui kwa Imam al ni alimu mkubwa katika wanao vioni walioko hai leo hafidhahu Allah wa jazahu Allahu anan khayran hal min wasa'il dawati jeni katika njia za da'wa al-qiyam bil-mudaharat wa maandamano Lihalli mashakili mashakil al ili kupata tatuo la matatizo ya umma wa Kiislamu. na hivi pia si umma wa Kiislamu tu hata kwa kwetu je maandamano ni dawa ya matatizo tulokuwa nayo aljawabu, jawabu wakasema dinuna leisa din fawda dini yetu si dini ya fujo ya kuvunja amani ya kelele najua mtakasirika watu wa maandamano lakini ndio ilivyo usisingizie uislamu maandamano yako yako wewe lakini uislamu hauamriishi kuvunja mali za watu kuharibu magari ya watu kuvunja maduka kuiba kuleta fawda kuharibu za nchi watu wakavunja vunja barabara ambayo kesho yetapita alamike nini bwana hawatengenezi ah si wewe ulivunja jana mlivopita hapa nyi mlingo wana nguvu wale bwana waweza kumngwa reli bwana wallahi alazim ile reli yangolewe eh mlitoa wapi nguvu hizo si mgekwenda kulima wallah alazim ya akhi na dinu dibat Dini yetu bwana ni dini ambayo watu wajizuia na kujihimili. Hawafanyi fujo na balaa. Wadhinu nidhamu, ni dini ambayo ina nidhamu, wa hudu na, na utulivu, wa sakina. Walmudhaharat laysat min a'malil muslimin. Nahaya maandamano si katika matendo ya waislamu. وما كان المسلمون يعرفونهانا قبلها هبو الاسلام ولكوا هوى يجوي يا ما انداموا ودين الاسلام دين هدوء ودين رحمه دين الاسلام دي دين يا اتوليف دين يا حرمه يا رحمه لا فوضى ولا تشويش دي دين يا كمذبيط يله مسلم سي فجو ونازغره wala itharata, itharata fitan wala dini ya uislamu siya siakuamsha fitna hadha huwa dinu alislam hii ndiyo dini ya uislamu sasa mtu anaweza kusema basi haki zetu tutapata vipi swali la inaweza kuja nyinyi mwa tukataza atufanye nini sasa kwa wengine waje uri wewe wasema haifai tufanyeje shekhi yasema walhuququ yatawasalu ileha bilmutalaba alshar'iyyah walturuq alshar'iyyah na za zawatu waweza kuziomba kwa njia za kisheria kwa utulivu walmudararat tuhdithu safka dimaa wa tuhdith takhrib ama amha mandamano hupelekea katika umwagaji wa damu ni waulizeni hakumwagwi damu kwenye mandamano wafa watu wangapi kila siku waafa watu wauawa si upande wa askari wanaokaa pale si upande wa raia watu wauawa jamani damu ya mwagwa kwa dhulma kadhalika kuharibu mali za watu mtu asikataa ile jambo lafanyika hebu ni waulize siku zile kumefanywa maandamano Mombasa kama mwajua ninyi kuna jamaa wakabeba mayo bwana wakavamia Hoteli ya mtu maskini auza chakula bado. Wakaanza kupiga Wale watu wameka ndani pale wale wao nini? Kisha isitoshe, haijatosha hiyo. Kuna mtu ameweka gari lake pale nje Prado mpya karibu. Wallahi wakaichoma bwana. Si hasidi tu nyinyi. E hasid tu. Wewe umjua yule aliyeko na ile gari ni nani? Humjui wewe unataka kuchoma gari yake ankufanya nini? Hata kama wanipinga katika hili ikiwa kubali mambo haya basi wewe hasidi wewe. Wewe huwaonea raha ndugu zako. Jamaa wakachoma magari ya watu ambao hawakufanya hati yoyote. Na kuharibu mali za watu falata juzu hathi al-umur. Kwa mambo haya hayafai jamani. Mambo haya maandamano yameleta uharibifu jamani hayafai. Alafu pia atakatufahamu hawa viongozi wetu pia mbinadamu. Kama vile wewe mtu akikujia na fujo Nini? bwana utatoa na wewe utafanya nini Ah wewe vipi eh wewe unaonyesha nini Sasa leo mfuate na mtu mmoja simwasitoi je weni mkenda group kisha mumpigia fujo kisha mwaonyesha jeuri na kiongozi pia kama anasema ibn ulwardi la tuanid man idha qala fa'al usimfanyie inadi yule ambaye akisema atafanya atafanya kwa nini nini bwana? Anayeandaa haya mambo nani? Ni mtu fulani. Wajiwa nyumbani wagotewa. Fulani eh, kidogo tukutaka. Peupe mchana wabebwa watiko kwenye gari. Ile plate number si yake. Utakwenda kuitafuta wewe pakao parare, kuipati. Kisha waja kuokotwa mzoga huko. Sio mwitu gani kule? Utafanya nini wewe? utapiga kelele mpaka uchoke uwezi kufanya chochote si wa na ujeuri na sikwambi hiki ni sawa lakini sisi ndio sababu kwa hivyo sasa hali nini kwa nini watu wenye akili watu wazima hawa bwana kwa niaba ya raia kuna mataa kwa raia wanahitajia Wendi wakakae na kiongozi kwa uzuri kwa maneno mazuri bwana kuna mambo fulani watu wataka hili na hili lile linaweza kufanyika difanye basi akalifanya na ikiwa kulifanya simshafikisha Nyi mshafikisha hakulifanya Anaisabu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hivi kusema hivi pia vibaya hebu kwaani mambo kutatuliwa kwa akili dini yetu inatuamrisha ya mambo yanayoenda na fitra yetu ya binadamu. Hivi unalipi ambalo walikosa katika Uislamu wako wewe? Uislamu umekuongoza katika kila kitu? Sikuzungumza kwa kirefu na hujja ya ada sunna katika suala la kuwatii viongozi lakini atoshēleza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi sallam. alipokuwa akiwausia masahaba akawahusia Uusikum bitakwa Allahi ta'amara nawasiikuni kwa taqwa Allah na mumsikilize na kuitii kiongozi wenu wa inkana abdan habashiyan hata akiwa ni so, mtumwa akihabishi sasa mtu anataka kusoma mtumwa antawala mimi eh akwambia hata akawa alikuwa ni mtumwa maadamu hashakuwa mtawala msikilize na maadamu haja kuamrishia nini maovu akikwambia kuna pombe usini Nenda kazini usizini. Nenda kaibe usiibe. Lakini maadamu kuamrisha maasiya, mtii yule kiongozi. Saba so, maslaha yalioko ndani yake ni makubwa sana sana. Ndugu zanguni tusichangie katika kuharibu amani ya nchi. Hata kama watu wengine watafanya sisi Si dini si, yetu si. hiyo, si dini yetu haituamrishi hivyo. Tuwe ni mfano mzuri katika mshtamaa. والاسلام هو جاءوا امرشها نفكر ان تكون مئلي لكن نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان لا كيلنا الى انفسنا طرفة عين ونساله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرت وبارك الله فيك